Din alea să aplaudăm pe David, Dave, zis Pudel și Ionuț, uh, uh, uh, nu știu dacă știți, uh, un alt al lui Ionuț, Sorin Cercel. El uh, probabil o să scoată în uh, următorul album sub numele ăsta, o să l -au zis mai mult, în 28 noiembrie. <laughs> Vezi că mă taie imediat. Bun. Um, în seara asta aș vrea să faceți cunoștința, cel din stânga, cel din dreapta, cel din spate, cel din față, aș vrea să... Să nu cumva să treacă seara asta fără să cunoașteți lângă cine a stat. Să... Chiar aș vrea să fiu ca într-o familie în seara asta. Ce fain de Ted. 30 de grade, noi aici la câte 6-7 grade, nu știu de ce mi s-a părut, dar parcă în ultimele două săptămâni, în continuu, în continuu a plouat. Parcă tot, tot plouă, tot plouă, tot plouă, nu bine. Bun, la început, în această seară, vreau să vă prezint două, scenete, două scene, de fapt, dintr-un film. Uh, filmul se numește Tommy Boy și dacă... Ce de la lumini, poate să meargă în spate. Imediat uh, poți să pui pauză puțin. A, așa. Um, scena pe care o să o vedeți um, este Tommy Boy, așa se numește filmul, el e la masă, urmează să comande un meniu, un meniu pe care nu există uh, în localul respectiv. Uh, și uitați uh, ce se întâmplă, dacă avem și sonor. What can I get? Jesus, what happened to your face? I knew it. See, Richard? I'll have chicken wings. The kitchen's closed until dinner. Just got cold stuff and desserts. Boy, some chicken wings had really hit the spot. You sure it's closed? Let me check. Yep, it's closed. <laughs> okay. I'll just have a sugar packet or two. <laughs> hey, what's your name? Helen. That's nice. You look like a Helen. Helen, we're both in sales. Let me tell you why I suck as a salesman. Let's say I go into some guy's office. Let's say he's even remotely interested in buying something. Well, then I get all excited. I'm like, Jojo, the idiot circus boy with a pretty new pet. The pet is my possible sale. Oh, my pretty little pet. I love you. So I stroke it, and I pet it, and I massage it. Yeah, I love it. I love my little naughty pet. You're naughty, and then I take my naughty pet and I go. Oh! I killed it. I killed my tail. Bun, și acum am încoșenia că ar vrea să vedeți. Ia până când o găsește vă spun. El tatăl lui este patronul unei unei atelier. Da. asta e un, un atelier de uh, fabricat piese auto. Și el merge prin toată America încercând să vândă tot felul de piese. Da? Și merge la mulți, mulți, uh, mulți vânzători și nici, nici unul din ei nu acceptă, nu vor piesele pe care le produc ei. Și acum ajunge la unul care zice uh, s-ar putea să mă gândesc să, să, să cumpăr piesele voastre de la fabrica voastră. Dacă ai găsit, Sandra? Uite, găsit say... She said... Maybe. Boat. Well, then. I I'd just like to add that the spectrometer readout on the nickel-cadmium alloy mix indicates a good rich strobe and fade, decreasing incidence of wear to the pressure plate. If you could just... Whoa, little fella. Uh, you're not speaking my language. Mm. What my associate is trying to say is that, uh... our new brake pads are really cool. You're not even going to believe it. Like... um. Let's say you're driving along the road with your family, and you're driving along, la la woo and then all of a sudden there's a truck tire in the middle of the road, and you hit the brakes. Whoa, that was close. <laughs> now let's see what happens when you're driving with the other guy's brake pads. You're driving along, you're driving along, and all of a sudden the kids are yelling from the backseat, I gotta go to the bathroom, daddy. Not now, damn it. Truck tire. I can't stop! Oh. Uh, help. There's a cliff! Uh, and your family's screaming, Oh, my God, we're burning alive! No, I can't feel my legs! In comes a meat wagon! And the medic gets out and says, Oh, my God. New guy's in the corner puking his guts out all because you want to save a couple extra pennies <laughs> And to me it doesn't get out now no, cam atât pentru uh, Tommy boy uh, de ce v am arătat o să ziceți wow ce introducere ne uităm la filme. de tineret să luminile uh, pentru că în această seară în, în această nu că vreau să mă filmul respectiv. În această seară aș vrea să trecem la un alt nivel. Nu aș, vrea ce, nu aș vrea peste 10 ani să ne uităm la tineretul nostru sau la noi, la viețile noastre și să arătăm ca și să continuăm să ne jucăm. Să fim tot la același nivel, la de a joaca. Să fim toți copii în credință, tot copiii în viața noastră spirituală. Nu aș vrea. Nu aș vrea să mă uit peste 10 ani să mă văd ca și Tommy Boy, un uh, om destul de matur, ca un copil mic. Yeah, yeah. Nu, vreau ca și tineret, ca și uh, viețile noastre personale să urcăm la un alt nivel. Și aș vrea să zic unul, unul corintean uh, 13 cu 9, care spune în felul următor. Pavel vorbește, Hai să vedem dacă apare pe ecran, uh, se cadează. Bun, zice în felul următor să 11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. doriți mea în această seară, și vreau să vă spun că nu o să țin, nu o să vorbesc foarte mult, pentru că Dumnezeu mi-a spus, vrea să ne vorbească fiecăruia personal în această seară. Așa că o să încerc să, mă, să fiu foarte succint, foarte direct și să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne vorbească la sfârșit. Sunteți de acord? Sunteți gata? Bun. Titul din această seară și despre ce vreau să vorbesc este O generație aleasă. O generație aleasă. Aș să ne rugăm, să plicăm capetel cu unde suntem. Duhul Sfinte! Suntem în această seară aici în primul rând ca să ne întâlnim cu tine, ca să auzim vocea ta, ca să te îmbrățișăm pe tine, ca să învățăm din cuvântul tău. Și în această seară îmi rog Duhului Sfinte să mă călăuzești, călăuzești în tot ceea ce voi vorbi, lasă ungerea ta peste viața mea și mă rog amica, tot ceea ce voi comunica să fie din, din gura ta, din cuvântul tău, sub ungerea ta. Și noi vrem să fim nu doar, doar ascultători ai Cuvântului, ci împlinitori ai Cuvântului. Ajute-ne, Doamne. Și cu toți îi spunem, amin, amin, amin. O generație aleasă, în urmă cu 18 ani, aproximativ 18 ani, Dumnezeu a început să viseze. Și acest vis l-a împărtășit cu păstorul nostru de tineret, Ted, aproximativ 16 ani, Dumnezeu a început să viseze și a împărtășit acest vis cu, cu Ted. Și visul lui Dumnezeu arăta ceva de genul acesta. Un stadion plin de tineri, care lăudau pe Dumnezeu. Când Dumnezeu a început să viseze și a dat visul acesta lui Ted. După ce i-a dat visul acesta lui Ted, noi ca și familia am, să, am, am început să vedem acest vis. Ligia a început să vadă mulțimile, stadionul. Mulți dintre voi, la întâlnire de tineret, a început să vedeți stadionul umplut de tineri din Oradea care lăuda pe Dumnezeu, care se întorceau la Dumnezeu iar tale Călim mi a arătat mie ăsta este visul lui Dumnezeu pentru biserica noastră pentru noi și un lucru care vreau să vă încurajez în această seară și să vă spun că fiecare dintre noi prezenți aici suntem ideea lui Dumnezeu fiecare eu, Tuligea Turobi, Adi, Sami, fiecare dintre noi suntem ideea lui Dumnezeu. A fost conceput de Dumnezeu. Și știți că n-a fost conceput, interesant. Știți că am a fost conceput, înainte să fim concepuți în pântecele mamii noastre. Și vreau să vă citesc un verset din salm 139 cu 15. Psalm 139 cu 15. De fapt, o să vă citește și versetul înainte. Spune David, un salm al lui David și spune așa, Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. 15. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. A început când am citit versetul acesta, nu prea am înțeles exact ce vrea să zică. Acum, dacă suntem foarte atenți și am studiat acest verset în ebraică și vorbește aici despre o să iau prima propoziție, trupul meu nu era ascuns de tine. Cu alte cuvinte ce să spun este, noi nu am fost ascuns de Dumnezeu înainte ca să ajungem cele mamii noastre. El ne-a cunoscut înainte ca să ajungem pe, pe pământ, ca să fim concepuți. Vă dați seama? Dumnezeu ne-a cunoscut înainte ca să ajungem noi de fapt pe pământ. Mergem mai departe, să vedem ce zice. Când am fost făcut într-un loc tainic, când am fost făcut în loc tainic, era, cuvântul în, în ebraică protecție, secret, departe de toți ochii oameni. Unde, unde am fost făcut noi? Acolo, în locul acela secret, tainic, doar Dumnezeu și noi. Și facem acum o parelele, unde suntem noi ridicați, clădiți, modela, modelați în timpul nostru de părtășie cu Dumnezeu? Acolo ești făcut, acolo ești, acolo Dumnezeu lucrează la caracterul tău, la viața ta, acolo te formează, acolo te ridică, acolo te ghidează, acolo te îndrumă, acolo dă sfaturi în locul acela, tainic. Și vedeți exact așa cum Dumnezeu ne-a făcut Înainte să ajunge pe Pământ exact așa, El ne face și astăzi. Dar unde? În locul tainic. În locul acela de intimitate între noi și Dumnezeu. Mai, mergem mai departe. Țesut în chip ciudat. Nu stai interesant? De ce? pentru că, de fapt, țesut în chip ciudat înseamnă, în că are o altă traducere și sună înfermător. Ar fi, fiți atenți, brodat în culori, Într-un mod foarte, foarte atent. Deci, efectiv, am fost brudat, am fost sesut de mâna lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi. Vă dați seama câtă atenție Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi. E, e ceva extraordinar și voi spun: mulți merg, a, Dumnezeu nu-i pasă de mine, nu-i pasă de tine. Când El, când, când Dumnezeu a luat timpul din. din, din o foarte ocupat, mă gândesc, nu are univers de a, de, de, de a conduce. Ia timp să te brodeze în culori. Aia a fost foarte interesant, cuvântul în, în, în culori, nu, nu black and white, nu alb și negru, în culori. El te brodă așa încet încuncetul și o poți să tine talente, daruri, abilități. Încet cu încetul. De ce? Pentru că ai o mare, mare valoare în ochii Lui Dumnezeu. Fiecare dintre voi aveți o valoare extrem de mare. Nu vă puteți imagina. Dumnezeu v-a creat înainte să ajungeți în pântecele mamei voastre. Și continuă să zic că ca în adâncimurile pământului. De fapt, ce vrea să zic aici în că este, de fapt, în pântecele mamei. Dumnezeu te-a creat, te-a prodat în culoare înainte ca să ajungi în pântecele mamei tale. Wow! Cât cât de important suntem noi pentru Dumnezeu. Cât de mult ne prețuiește El. Cât de mult dorește să stea intimitate cu noi. Și știți ce vă spun? Potențialul pe care, pe care Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi nici. cum să zic, e un potențial atât de mare încât dacă l-ai putea observa într-o oglindă sau să-l urmărești pe pe, pe, într-un film sau să vezi cu ceva. Dispozitiv, te-ai te -ai minunății De ce Dumnezeu a pus în tine potențialul extraordinar? Și o să zici, poate, da, dar eu. Bă, nici nu știu să vorbesc, sau nici nu știu, eu nici nu știu ce știu să fac. Nu bar, n-am ce știu să fac. Ascultă-mă. Ai un potențial extraordinar care și ce Dumnezeu m-a arătat, Dumnezeu în, în, în, în acel moment, în timp că nu era timp de fapt, înainte ca să fim concepuți în pântecele mamii noastre, El, Dumnezeu, a pus toate lucrurile. Scopul, a scris deja scopul, a scris chemarea noastră, a scris toate lucrurile care ar trebui să le împlinim. Acum vă pun o întrebare, orice inventator vrea să creeze ceva, nu creează doar așa, hai să creez un ciocan și păi, o vom vedea noi pentru ce să folosim. Nu, dinainte ca să creeze acel ciocan, știe, domne, ciocanul acesta va fi folosit pentru a infige cuiele în scândură. Era clar, definit. Fiecare dintre noi avem un scop clar, o chemare exactă care Dumnezeu vrea ca noi să o împlinim. Și știți ce interesant este? Că toate acele lucruri pe, toată, pe tot parcursul vieții noastre, care are, va avea, se va întâmpla, sunt deja în duhul nostru. Doar trebuie să intrăm în posesia lor. Dumnezeu a pus toate chemarea, tot scopul în duhurile noastre. Când am fost concepuți, le-a pus. suntem în necunoștință de Dumnezeu, și sunt activate toate aceste promisiuni. Scop, scopul, chemarea lui Dumnezeu, în momentul în care noi îl primim pe Hristos în inimă și ne naștem din nou Puh, când se naște din nou, sunt activate, asta nu înseamnă că intrăm în posesia lor sunt doar activate, acum urmează un proces în care noi intrăm în posesia lucrurilor promise pentru viețile noastre, adică o altă cuvinte urmează să punem în negoți potențialul lui Dumnezeu care El a pus în noi Uh, e ceva extraordinar și dacă fiecare dintre noi am înțelege ce potențial avem fiecare dintre noi și știți care care e problema adică ce întrebare îmi pune o de ce trebuie să pierdem așa mult timp de ce trebuie să pierdem așa mult timp când putem folosi acest potențial pentru Dumnezeu putem intra în posesia aceste lucruri promise a Dumnezeu pentru viețile, care le-a, de fapt, le-a brodat înainte de întâlnirea lumii. Și acum întrebarea, cum intrăm în posesia uh, acestor promisiuni, acestui scop, cum, cum împlinim, de fapt, tot ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem? Așa să întoarcem la Efeseni, cap, capitolul 4, verset 1, Folosesc cu Biblie nouă până mă familiarizez cu ea. patru 4.1 ați, ați, ați, ați, ați citit, poate ați auzit de multe ori acest verset, dar țin să citesc pentru că vreau să avem o înțelegere clară uh, a ceea ce vreau să comunic în această seară. Dorința mea este să urcăm la un alt nivel, ca și tineret, ca și viața voastră personală, în ublarea voastră Dumnezeu, și aș vrea să le pădăm ce este copilăresc. Tot ne jucăm tot, ne jucăm cu păcat, ne jucăm cu a, timpul, cu somnul, ne, ne jucăm cu timpul nostru în care petrece cu Dumnezeu, ne, ne jucăm cu... Chiar aș vrea și aș vrea să spui, poate provocarea asta în această seară, să termin cu joaca. Nu vreau să par foarte dur, nu vrea să... efectiv să, să termin cu joaca și să iei în serios chemarea lui Dumnezeu pentru viața ta. Unii dintre noi ne-a creat Dumnezeu instrumente muzicale și suntem să operăm în domeniul muzical. Unii ne-a creat politicieni să operăm și să influențăm politicul în România. Pe alții ne-a creat om de afaceri. Alții ne-a creat învățători. Pe alții ne-a chemat scritori alții editori, jurn jurnalism, în toate domeniile. Și în, în, da, în sală aceasta există un potențial atât de mare și o să fac afirmația aceasta, dacă toți dintre noi aici, prezenți, am înțelege și am prinde care este scopul Lui Dumnezeu pentru viețile. de ce Dumnezeu ne-a creat pe noi, de ce ne-a ne brodat, de ce ne-a țesut de la început pentru un scop, noi am putea atinge toată națiunea României și mai mult întreaga lume. Gândiți-vă dacă Iisus Hristos a reușit cu 12, ce poate să facă Duhul Sfânt cu noi 200 că suntem aici. Vă dați seama cât potențial este noi pe care Dumnezeu l-a pus și care Dumnezeu poate să folosească pentru gloria Lui. Eu să citim Efeseni 4 cu 1. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Să mă opresc aici. Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Acum, cuvântul chemare, cuvântul uh, uh, grecesc klysis, poate nu pronunțe exact bine, care de fapt nu înseamnă o chemare, este de fapt înseamnă chemare de e cuvânt pentru invitație. Clasis, ce nume interesant. Um, invitație. Deci, literalmente ar fi infermător, și cuvântul pentru um, a primi, de fapt, este chemare. Deci, să reformulez tot versetul, sunt infermător. Um, vă sutăiesc, dar eu ce întemnițam pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de invitația la care ați fost chemați. Deci Dumnezeu ne dă o invitație. Îmi place Dumnezeu pentru că e tot de un nu te forțează, nu te ridică, nu te, te scutură, nu. Îți dă o invitație. Și în această seară îți faci o invitație, vino și intră în chemarea mea. Cu alte cuvinte, iați în serios lucruri pe care, pentru care eu te-am creat. Știți cum o să schimbăm națiunea României? Orașul rea să pe etape. Când fiecare dintre noi o să intrăm în chemarea noastră. Nu să ne întâlnim toți la Biserică facem un club. Uh, uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Nu, nu ne ajută cu absolut nimic. Tot venim ne întâlnim, ne simțim noi bine. Ha, ha, ha, ha. No. Este momentul în care noi ne vom afla chemarea și vom influența. Neamurile cum zicea petru. Vomița vomința orașul Oradea. Familia noastră, pretinii noștri, cadrul nostru social, facultățile la care mergem, locul de muncă, acolo. Și după aia, influențând asta, aflând și chemarea noastră în care ar trebui să operăm, să influențăm națiunea noastră. Asta cred eu. Și ce interesant și ce frumos spune aici Pavel, vrenic de invitația la care ați fost chemați. Dumnezeu te invită. Vlad, am nevoie de tine. Eu te-am creat să fii evangelist. Am, am nevoie de tine. Și întrebarea care o pune Dumnezeu, Vlad, este când o să devii serios? Nu că nu ești serios. Dar vreau să zic când o să devii serios în toate lucrurile care ți-am vorbit ție. Și o să intri în chema, pentru că fiți atenți, fiți atenți, înțelegeți asta. Nu-i vorba despre tine, Vlad. Și ridice, va, ai consecințe tu uh, dacă vei pierde multă experiență a lui Dumnezeu, vei pierde multă întâlnire a lui Dumnezeu, dar cea mai gravă consecință este consecința oamenilor care nu vor auzi Evanghelia. Din ce cauză? Din cauza faptului că tu ai amânat să intri în chemarea lui Dumnezeu. Și la început, când am a făcut acea poză, m-am gândit să pun 2000, să nu întrebări, să nu întrebări. Că pentru că contează, depinde. În multă măsură și de noi. Când suntem gata să lăsăm ce este, să le pădăm ce este copilăresc și să intrăm în serios, în rugăciune, în, în părtășie cu Dumnezeu, să terminăm cu joaca, să fim oameni serios, nu asta înseamnă că eliminăm distracția sau glumele sau nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nu despre asta vorbesc. Efectiv, să iei în serios chemarea, să o afli și să intri în ea. Cum să răspunem aceste invitații, continuă versetul 2 și 3, cu toată smerenia? Smerenia, adică fără aroganță, fără mândrie, fără atitudine, dictatură și blândețe. Blândețe, răbdare în momentele când ești rănit. Să fim oameni blânzi, trebuie să fim oameni smeriți. Smerit nu înseamnă bleg. Bleg. Da, da, da. Vi, vi la biserică. Hmm. Ok, blei, e atât moale, atât... Mm. nu poți să ții niciun microfon. Nu înseamnă să fii smerin, înseamnă să fii blec, ci pur și am să fii opusul, uh, uh, să nu fii mândru, să nu fii arogant, să ai o atitudine de dragoste, blândețe, îndelungă răbdare. Și ce e interesant la aici când vorbești despre îndelungă răbdare, care probabil, câți recunoașteți că aveți nevoie de multă răbdare? Vă rog frumos, fiți mai sinceri. Haideți cu așa, așa, tot. Toți avem nevoie de răbdare. Mai zis, trăind cu călin, am nevoie de mai multă răbdare în viața mea. Um, și el la fel. Cred că el mai mult. La care el zice, amin, amin, amin. Um, îndelungă răbdare, în engleză, îi tradus în felul următor. Um, many, many tears. Cu multe lacrimi. Cum adică? Adică să ducem această chemare a noastră, ok, am înțeles, bun, cu smerenie, ok, cu blândețe, ok, și cu uh, răbdare, dar, dar aici răbdare înseamnă multe, multe lacrimi. Cum adică cu multe, multe lacrimi? Um, știți ce cred? Pentru că sunt foarte mulți, enorm de mulți oameni în orașul acesta, care uh, trebuie să fie atinși. Trebuie să ducem Evanghelia. Și să ajungem la momentul ăla, acela în timp, să, să fim atât de pasionați pentru acei oameni, încât să începem să plângem pentru ei. Pentru că îți dai seama, știi care e realitatea? Să vă spun realitatea. Realitatea e destul de dură. Dacă noi nu ajungem la ei, să-i vorbim despre această relație, care o poți să avea cu Iisus Hristos, ei vor muri. Și nu unde vor muri, nu o moarte fizică, ci o moarte spirituală în iad. Chiar înainte, ca să vin, am văzut uh, un, un reportaj despre o persoană care a scris o carte 23 de minute în iad. Um, și e un best seller, acum în, în, în, în Statele Unite. E un creștin, care a fost creștin de 37 de ani și a ajuns Uh, într-o răpire sufetească. Dumnezeu l-a dus în iad 23 de minute și în această carte el nu a vrut să scrie cartea aceasta pentru că el nu a vrut să scrie ci alții o vine, le rog, spune trebuie să scrie această mărturie, această experiență și eu scris și am stat împreună cu Călin și am stat, nu știu, cam 5-5 minute experiența care au avut-o în iad și au spus de fapt, cum e iadul ne-am îngrozit E, e un loc întuneric, e, cum să zic, oamenii ard în continuu, în continuu, în continuu. O să zic că avea un trup, deci efectiv avea un trup, dar nu, um, nu era sânge și nu era nici apă. Și era un și într un alt fel de trup, era, a venit cum o venit și eu, l arunca aruncat de zid și simțea toate oasele rupte, îi rupea carnea de pe, de pe el. Și, efectiv, simțea durerea, dar nu putea să moară. Și-o zice, cea mai mare problemă... Adică, zice, un alt lucru interesant zicea că în, în, în iad nu este apă. Nu este niciun strop de apă și o căldură și un întuneric. O spunea, deci nu, nu vezi nimic, doar. pentru că nici, uh, nici lumina de la foc nu radiază în întuneric. Așa de închis întuneric e acolo. Și, pe lângă că ardeau toți oamenii, nu era niciun pic de apă. Știți dar care o spune Iisus despre bogatul și uh, ceșetorul. Un, un strop de apă, exact așa o, zis, o simți și el, un strop de apă, dacă i-ar fi, fi ajuns. Și spunea toate aceste experiențe groaznice, groaznice care le avea uh, în, uh, în acele 20, 23 de minute, dar au zis, cea mai, ce mai, cel mai groaznic lucru din ea era faptul că nu mai aveam speranță. Și a că nu știu cum, pentru că era creștin, dar Dumnezeu m-a pus acolo să uit faptul că, de relația lui și doar să simt ce ar simți un Și spunea că nu aveam, era cel mai gros, pentru o veșnicie, eu vei fi acolo. Nu mai exista că poate uh, va vine o zi când, cum avem noi speranță, poate să va schimba. Nu, pentru ei, niciodată. Și așteaptă acolo să fie atins de noi. Și lucrul acesta se va întâmpla la amploare mare când noi vom lua în serios chemarea noastră. Nu vreau să fiu un profesor care vine și trezești dimineața, trebuie să încep să citești cuvântul, trebuie să evanghelizezi. Nu vreau să fiu tipul ăsta, vreau să vă spun pentru că Dumnezeu vede în voi o valoare și aveți un potențial extrem de mare. Și puteți să faceți așa de ca și tineret, ca și oameni indivizi, putem realiza așa de mult pentru împărăția lui Dumnezeu. Eu cred lucrul acesta, cred că în momentul în care vom intra fiecare în chemarea noastră, Dumnezeu va fi slăvit, glorificat acolo în, în supermarket, la selgros. Ce fain ar fi pus să treci și să de mai mult pe Dumnezeu acolo pentru că simt prezența lor. Vreau să vă citesc. Vorbim despre lacrimi, despre lunga răbdare și modul în care um, ar trebui să ducem chemarea noastră. Vreau să vă citesc din cartea de Tommy Tanya Legarea după Dumnezeu uh, ce au făcut, 40, uh, de fapt, un grup de tineri din Argentina, în urma unei cărți scrise de Edwin Miller. Acest lucru s-a întâmplat în Argentina în 1950. Un om numit Edward Miller a scris o carte intitulată Cry for me Argentina, pentru mine Argentina, în care el descrie începutul unei mari treziri în Argentina, destinată să aibă un mare impact în America de Sud și întreaga lume. Dr. Miller avea, are acum 80 de ani, dar în urmă cu 40 de ani era doar un misionar pendicosal care lucra în Argentina. El povestește cum 50 de studenți din Institutul Biblic din Argentina au început să se roage și au văzut în îngeri. Ce tare! Și au trebuit să suspende cursurile pentru că au început să se roage pentru povara care a apăsat asupra Argentinei. Zi de zi, timp de 49 de zile. 49 de zile. Acești studenți s-au rugat în lat și au stăruit pentru Argentina în această școală biblică. Argentina era un teren spiritual arid în acel moment după cât de știa Dr. Miller. El spunea că știa doar de 600 de credincioși umpluți cu Duhul Sfânt în întreaga națiune în timpul guvernării Juan Peron. Dr. Miller mi-a spus că nu a văzut niciodată oameni care să plângă atât de tare și să stăruiască atât de mult în rugăciune trebuie să fie existat ceva supranatural la originea și scopul lor. Astăzi nu cunoaștem prea multe despre aceste intervenții divine. Mulți dintre noi au impresia că ele constau în a striga împotriva Duhului orelă, dar nu e nevoie de așa ceva. Dr. Miller mi-a spus că acești studenți au lăcrimat și au plâns zi după zi. El a menționat în unul dintre, că unul dintre tine și-a șpri, șpri, capul de un perete și plângea, iar după patru ore se putea vedea o dâră de lacrimi curgând în jos pe perete. După șase ore era într-o baltă, în proprii lacrimi. Acești tineri au plâns zi după zi și spunea că acest lucru putea fi descris numai că plâns nepământesc. Acești tineri nu se căiau pentru ce făcuseră ei. Ei au fost mișcați de duhul în ceea ce am putea numi căință pentru păcatele altora. Așa că ei au început să se căiască pentru alții din orașul lor regiunea lor și din Argentina. Și ultimul paragraf. Dr. Melo a spus că după 50 de zile de stăruință, continuă și de plâns înaintea lui Dumnezeu. au avut o profeție care spunea, nu mai plângeți, pentru că leul din tribul Iuda a biruit împotriva Argentinei. 18 luni mai târziu, argentinienii se îngusioau la un serviciu evanghelistic de vindecare pe stadion, unde se aflau 180.000 de persoane și ca cele mai mari stadioane din țară nu erau suficient de mari pentru a-i mulțumi. Iată oameni tineri, ca și noi. Erau 49, aici suntem 200, peste 200, care au înțeles schimarea lor. Și toți, în unitate, au mijlocit pentru națiunea lor. Și 18 luni mai târziu, un an jumate, se întâlneau în stadion. Dani, se poate realiza stadionul peste 2 ani? Eu cred că da. Dar depinde de noi, de atitudinea noastră, de cât suntem noi gata să intrăm în chimarea, în scopul pentru care, de fapt, noi am fost programat, țesut, spus, invitat să o facem. Vreau să vă citesc um, în continuare tot aici Efesien uh, 4 continuăm și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii vorbim aici despre unitate Deci smerenie, blândețe, îndelungă răbdare multe lacrimi, unitate biserici între biserici între noi, relație între noi unitate între noi ce înseamnă unitate? nu are cuvânt pentru unitate, dragoste Acum poți să zic, bă Dani, tot despre dragoste vorbești Și duminică dimineața, tot, de viață, tot Asta e Până la urmă e dragoste Pentru că dacă vrei să menții unitatea Ai nevoie de dragoste care poate să acopere Unei greșe poate Trebuie să lași de la tine Poate trebuie să susții Poate că nu -i ai ideile tale Nu au fost ideile tale, nu crezi că nu ești de acord cu el Dar îl susții, ești alături Îl iubești, agape Și în ultimul rând să păstați unirea Duhului prin legătura păcii. Să fim oameni care căutăm întotdeauna pacea. Indiferent de conflicte vor apărea, pace. Să fim oameni pașnici. Asta e semnul, unul dintre semne um, care este, ce este împărăția Lui Dumnezeu. Neprienie, ne, nepri bucurie și pace în două Sfânt. Pace. Să fim oameni pașnici. Și ultimul uh, set de versete care vreau să uh, discutăm și după aia vom, uh, vom intra într-un timp în care o să las pe Duhul Sfânt să ne vorbească. El mi-a spus lucrul acesta, este dorința lui mai mult decât să continui eu și vrea să ne vorbească și o să avem uh, ligea o să vi și turpa o să meargă și o să, o să începem să, să intrăm în închinare și în momentele acelea când aș vrea să încep să te deschizi înainte Lui Dumnezeu să asculți. Ce Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Fetele la chemarea ta, fetele la lucruri care te se schimbi, îți va vorbi clar. Și o să ascultăm vocea Lui. Ultimul, um, um, ultimele versete: 1 pentru 2 cu 9. 1 Petru 2 cu 9. Sunteți cu mine? Știu că pare că am fost amers prea rapid, prea, prea intens. 1 Petru, 2 cu 9. Împinge-l puțin pe vecinul tău. Vezi dacă mai trăiește, dacă mai suflă. Împinge-l. Da. <laughs> Împinge-l mai tare, puțin, puțin mai... Așa, puțin mai tare, să ne trezim. Așa. Nu vă bruscați, ce poate îmbrățișați-vă. Bun. Unu, um. Petru doi cu nouă. Chiar mă gândeam, nu știu, când mă, în timp ce mă pregăteam pentru mesajul acesta, în timp ce um, citeam versetul din Psalm 139 cum Dumnezeu ne-a creat înainte ca să ajungem în pântecele mamei, mă gândeam oare unde-i Poate mă gândeam oare ce înălțime a avut sami când a fost născut? Nu știu. Chiar uh, ai avut un metru jumate sau cât ai? Trei <gânde> metri? Nu. Da, uh, nu pot să uit niciodată șocul meu când l-am văzut la vârsta de, nu știu, 13 ani arăta ca, unu, uh, ca un tată cu șase copii. Um, era foarte bine făcut Și cred că Dumnezeu a turnat mai mult din fizic Peste, peste... Da Ligia Ligia când s-a născut Când a fost mică Era toată neagră Și cu păr așa mic mic mic mic mic, Mult mult mult cred, au părinții că e țigancă Mai știi? Da Niciodată nu voi afla Bun cu calini, altă poveste. Bun. Uh, Gândez. <laughs> Eu a fost un, un înger care a venit. Um, bun, hai să mergem la 2 Petru, uh, 1, Petru, 1, Petru 1 Petru, 2 cu 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă. Un alt cuvânt pentru seminție este generație. În engleză zice generație aleasă. O preoție împărătească. Un neam sfânt. Un popor pe care Dumnezeu și-l-a câștigat ca să fie ai lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odineare nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătase în durare, dar acum ați căpătat îndurare. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele filip pământești, care se războiesc cu sufletul să aveți o purtare bună în mijlocul pentru ca în ce vă vorbesc de răi, pe niște făcători de ele, prin faptele voastre bune pe care le vă să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fiți supuși oricărei stăpânii românești pentru Domnul atât împăratului ca în alt stăpânitor. O seminție aleasă. Noi suntem poporul ales, generația aleasă a lui Dumnezeu. Wow. Fiecare dintre noi suntem aleși de Dumnezeu pentru a duce mai departe chemarea și lucrarea Lui Dumnezeu pe pământ. În Vechiul Testament au folosit diversi oameni, în, în timpul noului Testament pe Iisus timp de 33 de ani și acum e Duhul Sfânt care ne folosește pe noi și și-a ales generația care să ducă la îndeplinire visul lui pentru noi, pentru generația noastră. Și visul pentru biserica noastră, pentru noi este stadionul plin de tineri, care au nevoie să fie atinși. Și vreau să, aici e foarte interesant, de fapt, ce însemnătate au aceste versete în, în, în, în greacă. Um, o preoție înțeleasă să-i fi de împărat, care cu toții suntem, și ca și preoți, ce face, ce face preotul? Vine și aduce jertfe, exact așa. Trebuie și noi să venim la biserică, să, la întâlnirea, care o avem împreună și să aducem jerfe, jerfe de, de bun miros. Care sunt acelea? Laude și chinarea, mulțumire, rugăciune, genul acesta, da? Noi trebuie să fim preoți, bun? În al doua rând, um, un lucru care e foarte, foarte fain și care nu m-am dat seama, este în felul următor. Aici când vorbește despre... Um, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va a chemat din întuneric. Aici această frază, de fapt, vrea să spună, um, unde de fapt, și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile Minunate. Aici e vorba, de, ca să, nu ca să vestiți putere, ci ca să vestiți laudele. Și cuvântul pentru a vesti e de fapt e cuvânt strigare, strigăt. Și cu alte cuvinte, dacă îmi pare fraza, am spune fermător. Um, neam, deci o proieție împrătească. un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie al lui, ca să strige laudele lui uh, Ce ce laudele celui ce va chema din tuneric la lumina sa minuată. Deci ca să strige laudele lui Dumnezeu. Noi am fost chemați în primul rând ca să fim preoți, după aceea ca să fim o, o preoție sfântă. Fără compromis, fără păcat, fără joacă cu uh, păcatele în viețile noastre. Dacă vrem să fim o generație aleasă, eficientă, trebuie să eliminăm absolut orice păcat din viața noastră. Și îmi spunea foarte fain Ligia în timpul laude și chinare nu, nu poți negaucea cu Dumnezeu. Mm, asta îmi place, asta nu. Asta o să renunț, asta nu. Asta îmi place. Ei, nu pot renunța. Sigara mm, asta sau mm, minciuna asta sau mm, bârfa asta sau uh, mai îmi place așa să-mi îmi mi place să vorbesc Dani și vorbești și vorbești și vorbești poate ce nu trebuie. Absolut ne cheamă să fim un popor sfânt, fără niciun compromis. A, am vorbit cu mulți în, în, în, în domeniul politic. A, nu se poate, nu îmi spune tu mie. Ex există politician, nu poți să fii politician dacă nu te compromiți. Nu există. Se poate. Și dacă vrem să ducem la împlinire, ca și generația leasă lui să fim un popor sfânt. Fără sfințenie, fără puritate, nu putem să ne apropiem de Dumnezeu, nu putem să experimentăm gloria Lui Dumnezeu. Și am văzut asta în viața mea, atâta timp cât cochetam, cădeam, greșam, din nou iară cădeam, iară greșeam, iară păcătuiam, incredibil, tot mă gândeam, bă, cât de păcători suntem. duceam lipsă de prezența Lui Dumnezeu. Și efectiv, acea, acel moment în care cădeam iară, iară greșeam, iară, tot așa era un joc, sus, jos, sus, jos, duceam lipsă de prezența Lui Dumnezeu. Vă spun unde este ținta mea. Eu aș vrea ca și generația aleasă al Lui Dumnezeu să experimentăm gloria Lui Dumnezeu. Cum era experimentat în cortul lui Solomon, la dedicarea cortului Solomon, că toți cădeau pe picioare. Cădeau, nu mai puteau să să stea. Să experimentezi ziua uh, cinzecimii. Ziua când uh, uh, uh, de rusale, când o coboră sfânt peste ucenici și erau beți. Nu mai, nu mai puteau de prezența lui Dumnezeu. Și poa Adania au fost atunci. Hai să vă spun experiențe de oameni care au început trezirea, trezirea poate a zis trezirea uh, pe strada Zuză. Și unul dintre, un dintre ei in, inițiatori fost Smith Wigglesworth care, așa, poate găsiți uh, cartea lui uh, a Greater Faith poate nu știu dacă e tradusă, credință măreață care uh, spune tot felul de experiențe deci extraordinar și o trăit acum azi, în uh, 1900 sfârșitul 1800 și acum recent și se poate Spunea unul, mereu un pastor, zi, eu vrea să tot am auzit de Smith Wiggles, tot asta, tot, b -b -b Wiggle tare greu asta, dar vreau să aud, vrea să văd despre ce-i făcut asta, cine e ăsta, și vreau să mă duc să mă rog și eu cu el. Și toți au avertizat, e sigur că o să stai toată perioada timpului de rugăciune cu el. Da, niciun problemă, să stau și vreau să văd. Și-a intrat, uh, uh, era el în cameră și el m-a invitat pe oricine vrea să mijlocească împreună cu el. Și-a început să mijlocească 10, 20, 30, 4, o oră, după o oră au căzut la pământ, simțea că moare, simțea că nu mai are aer și continua să mijlocească gloria și prezența Lui Dumnezeu umplea cel locași în care ei doi mijloceau încât simțea că nu mai are suflare și s-o din cameră, în genunchi, se tăra și o ieșit de pe ușă și a închis ușa pentru că și o citat, a fost prea mult din Dumnezeu. Acolo este unde am vrea ca și tineret să ajungem. Acolo când mergem pe stradă și oamenii pur și simplu se, se simt păcătoși. Uai! Dintr-o dată ce cu mine? Ce să plângă? De ce? Pentru prezența lui Dumnezeu care este peste viața ta. Și cred, cred că știți unde este secretul. Secretul în toate lucrurile care le-am enumerat aici. Um, Tatu să ne, ne ținem curați înaintea Lui să trăim puri fără păcat, fără compromis fără negocieri cu păcatul Bă, asta lăsăm, asta nu? dar cred că secretul este în acel loc tainic unde am stat noi la început am stat acolo, nu ne aducem aminte am fost acolo unde Dumnezeu ne-a brodat în culori cred că timpul acela e de esență pentru formarea caracterului nostru și pentru echiparea noastră ca și creștin în chemarea care trebuie să o ducem la capăt. Am întrebare, cât timp stați în prezența Lui Dumnezeu? Nu vreau să vă condamn, nu vreau vreau să vă pun o întrebare care eu mi-am pus-o mie. Și eu m-am dat în glindă, Dani, cât timp stai tu în prezența Lui Dumnezeu? Vrei să împlinești visul Lui Dumnezeu pentru orașul nostru, pentru țara noastră, cât timp petreci tu? Mă la mine și am man, chiar petrec puțin timp față de cum ar trebui să stau și față de cât timp ar fi trebuit să dau locul lui Dumnezeu să lucreze în viața mea. Nici a pot să vii În seara aceasta. Vrea ca Dumnezeu să vorbească. Vrea ca Dumnezeu să te încurajeze. Vrea ca Dumnezeu să producă o schimbare și Dumnezeu mi-a spus în această seară și aș vrea să nu opriți lucrarea de Duhului Sfânt vă rog vehiment, vă rog apric să nu opriți lucrarea Duhului Sfânt și aș vrea din momentul acesta să uitați de vecinii voștri din stânga, de cel din dreapta dacă putem aprinde luminele de pe margine și aș vrea să te concentrezi din acest moment aprinde tot așa să te concentrezi la Dumnezeu așa și să închidem cu toții ochii Așa să-ți deschizi inima, pentru că Duhul Sfânt vrea să-ți să, să vorbească în mod personație. Și în următorul moment, în timp ce vom, ne vom china, vei auzi vocea în mintea ta. O voce care îți va spune ce trebuie să faci. Poate să renunți la anumite păcate care te ai confruntat. Poate mai multă dragoste. Poate mai multă dedicare. Poate mai multă credincioșie Poate mai, mai puțin somn Și mai multă rugăciune Poate um, Prea mult timp pierdut Poate prea mult timp Pe mers Poate uh, prea multă joacă Poate îți va spune Cu ce să e în serios Chemarea la care El te-a chemat pe tine Și poate îți vă spune exact chemarea. și Dumnezeu mi-a vorbit că o să vă arate multora dintre voi aici ce v-a făcut care e scopul pentru care v-a creat care este chemarea la care v-a invitat să faceți parte, să luați parte și provocarea mea în această seară să nu mai pierdem timp să lăsăm joaca să lăsăm copilările să lăsăm uh, toate Jocurile acestea care le facem în viață Și în multe jocuri chiar Poate blocul de muncă Ne ține ocupat. Nu e asta cel mai important Poate multe alte lucruri Chiar boate bune Care ne opresc Și întrebarea mea este Cât timp mai trebuie să treacă Până vom intra fiecare În chemarea La care am fost chemați cât timp mai trebuie să pierdem ca și tineret ca și indivizi până intrăm în chemarea pentru că aș, există o masă de oameni care ne așteaptă pe noi există Dumnezeu care a visat visul ne-a împărtășit nouă și spune următoarele cuvinte aștept să răspundeți la invitația care eu am făcut-o în cu unu, să răspundeți să intrați în chemare să deveni serioși! Doi Sfinte! Vorbește-ne! Doi Sfinte! Mă rog, deschide urechile spirituale în această seară! Și mă rog, atat, atat, ca fiecare dintre cei prezenți aici! Să îți apa sau de ta vorbește în două Sfinte. Aș să ne dăm cu toți în picioare și să stăm într-o poziție de așteptare. Să ridicăm mâinile sus. Să tăjim după El. Un lucru care trebuie să înțelegeți și în viața voastră personală. Vom striga laudele Lui între neamuri. E timpul să strigăm E timpul să nu mai, fi, să nu mai, să nu mai stăm liniștiți, să nu mai tăcem, e timpul să strigăm. E timpul să strigi la locul tău de muncă, e timpul să strigi în timpul de părtășie personală, e timpul să strigi oriunde vei fi, e timpul să, să nu mai fim tăcuți. Și cum spunea Petru, cum vom fi generația în timp ce vom striga laudele Lui? În națiunea noastră. E timpul de dedicare totală, gata cu joaca. Și dacă poate vrei să auzi, poți să vii aici în față, poți să stai la loc oriunde, pentru că Dumnezeu ne va vorbi. Dacă te simți liber să vii în față, vom intra în timpul de închinare și de, vom aștepta Duhul Sfânt să ne vorbească. Și aș vrea să fii sincer înainte lui Do să spui, Doamne, dacă este ceva ce trebuie să schimb, vorbește-mă în această seară. Vreau să termin cu joacă, vreau să termin cu, cu, cu jucăriile, cu, cu să le pădești și este copilăresc și să încep să intru în chemarea pe care tu m-ai destinat să intru. Tu m-ai creat. Este loc dacă doriți să veniți să genunchiați, să stăm în prezență aici, să te deschizi. Haideți să auzim din partea lui. dorința noastră e să vedem stadionul plin, Tată. Cu toți acei tine care așteaptă să fie salvați, așteaptă să fie mântuiți, Tată, și vrei să ne folosești pe noi prin chemarea, prin scopul pentru care Tu ne-ai creat înainte, Tată, de întemeiera timpului. Vormește-ne, Sfinte, vrem să facem voia Ta, vrem să luăm în serios, într-un chip vrednic de invitația care au fost chemați. Vorbește-ne, Dule Sfinte. Vorbește-ne. Suntem aici. Suntem gata să mergem, suntem gata să ne schimbăm, suntem gata să facem tot ceea ce Tu vrei ca noi să facem. Vom asculta 100%, nu vom negocia. Suntem ai Tăi, dată. is and